شدائی نظمه تمام پیگه شرط و قصم و تعجب استفحام نفی آمدا لامی ابتدا گشتی تمام اپا حکم الجاہلیت ایت پیسل دا جاہلیت چا عن الحق او مداحنت پی الدین دے حکم دا جاہلیت جاہلیت تا تا وی اپا حکمل جاہیلیتی ایب پیسلد جاہیلیت دا ما قبل الاسلام دیت جاہیلیت ہوئی دو گھتا پا دے کے بانتوئی ما قبل الاسلام دیت جاہیلیت ہوئی چرا ما دا توبی چنننیمائی مخریبی چشپک سوکال دی یبغون دی تلبی ومن احسنو او سوک دی اخکل دی من اللہ دان لانا حکم دی جاہیلیت پیسلی لقوم عند قوم لام پاماند عند دی منیز داگا قوم یوکنون چاگا یاکن ساتی الله عزوجل فرمایي يا دوستان پشان د منافقان ولکه منافقان يهود اونا سواران ني ويدي كن نو تا سمني سي چتا پشان د منافقان نه شهده مان راک وړي را بعضهم اوډيا او باز بازرت دوستان د بازو دي د دين چددا دوست ته د لپاره مناسبت پکار دی او تاسو ورداږي په یاکې د کی پرښتې نو دوستی وبته کوي. راځي. او بعضه د بعضه دوستاندی نه يهود د يهودو دوستاندی او نسواران فارو دوستاندی دا څنګه یوهود نه نسوارو دی دا ته څه ته نوای؟ یار قول بنا بر بنا بر حمد یک دی. بنا بر دی. چې با تاسو مونیسې يهود او نسوارا په دوستۍ سره دا اوبليه مپولیساني د کانګا د تخليزه لپاره ولی زکه قدم استیناب تي علت سمابا قبل دی زکه چې باز دوستان د بازو دی يهود د نسوارو دوستان دي دا شوی کې يهود د يهودو دوستان دي نسوارا د نسوارو دوستان دي او دې آيات دې تشهارت کو چې د دوستۍ د لپاره مناسبت پکار دی چې ته په یقین دی دې چون نشه او هغه وی پر دنا سوارو د يهود په مابین کوم غنوار ته چتو هغه غنوار د چقس بیان کای ویدو شو په پا ولا په اړه کنه چې يهود دنا سوارو قبله تن مکه ای نه سوارو د يهود قبله تن مکه ای يهود وی جن زمنګه ځای او په نسوارو کې بیا مرتن دا ترقی کړو دیش په کومه پاره په لمنس کې چې نسوارو کې درې فرقي دي اريه او فرقدا غبلی فرقي تکفير کوي لا څه پیدا شي نو دا شپږ ځنه نسوارا بوې بعضي يهودي يهود سره بعضي نسوارا دي چې اچھا نه چدا چې ته نوې چې دا بعضي نسوارو سره نه داسې او ومن يتولهم او چا چې د دې سره دوستی وکړه دوی ځکه په خپل اشتراک په دی دي پاکه ده کې دي چا چې سره دوستی وکړ مې نو په انهو من هم دلا وې ده دا باب دی او کې حلال غنی نو مخ او دی کاچر دي ان الله بیشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين په چې په خپل ظلم ولاري او د کافر سره دوستی ساتي الله په کوي فطر الذين تبني اغه کسانه فی قلوبهم مرضون چه په زونه دی کې مرض ه باطنی دی چه مرض ده نه پاتې مړ ده مرض ه باطنی تا تا مې والا او یشان رونا چه پتون دې سره واقعي دي فی هم فی موالاه القفار هم سمانه هم ضمیر کافر تر اجرې په تقدیر ده موالاه القفار په دوستۍ ده کافرو کې او یقولون معتذرین عذر پېش کوي نو په عذر یو قولونا وئی چه نخشا منگی یریو گو انتو سیبا نا پرومیو نا تدا بیلو چه او برسیگی منتا دائی را یو گردشت زمانی چه قاق پراشی نو اے نو پلا یمیرونا نو دیبا منتا بیاغا لن راکی یو منتا دا پتلا چه دا محمد رسول اللہ یو سو مرگری دی دی یقنن با مغلوب بکی نو بیابا مند دی گلی نصبہ و باچی حسن دیویکن الله پاکی چه نداش نفاصل الله قریب دیچه الله تعالی محمد رسول الله علاکار پسرنرسی دی بابون تغلن ناک یوری اول دی کین ابم باجی بغلی پسرا الله تعالی قریب دیچه الله تعالی قواعده وعده دقد بیو خلق قبر داتی کری اون خلق دبیو اوسد قربت چې خدا یعنی وعده ده د خدای قصاص دی ده په معنا ده وعدې غوري ان یاتیہ چې خدا را تکوکی بالفتح او امداد د دا دین د محمد رسول الله چې د دا دین پټولو ادیانو غالیب کی هو الی تر رجولو بالخدا ودین الحق الیوجت اوو بیظهار دین ہی دک او کی دکتا او امر من انده هی او یا را تکوکی په او امر سره د خپل جانب نا جهته د پردې د منافقانو د چې پردې ته الله لا اوی ولی رسول الله د باخره خود لې د منافق تی د منافق تی ولې تعاری پنهم فی لحن القول او بیا رسول الله دونه او پی جن دل چې رسول الله صحابو کې او صحابي د چتاه مينو مغیش ته توکته او د پیغمبر یمان صحابه اسراء رسول الله چاګته بودری وی پلان کې منافق تی پلان کې دی پلان چا دې نی ویلی چاته نه امر من عندي هيك سطر د پردید منافقانو دی چاته پورت شي پاش کول دي حتا دی پيوش په هون دي بوغدي علامه اسد اگ چې دې کم پټکړ دي چې نه پات دي کې ان پر سیم جو قلوب هم په کل زنون کې آدمن په پیمانا آدمن ولې منشود دي د یو شرحو خبر دی او مسلمانان مخلصين وي وی ويقول الذين وي تعجبن وي کې کنه مخلصان ا ا وایقول الیدین آمنو چی ایمان لرو دي باز باز تویند د تعجب دپاره اها اولای الیدینا چدا منافقان هغه کسان ندی اقسم بالله چې دې قسمونه خوړو په خداه باندې جه د ایمانه مزبوط قسمونه دا جه ته ولی منصف دی دا مم فولی مطلق من غیر لفظ پیل دی لا اقسمو د پاره مم مطلق من غیر لفظ پیل دی چې قسمونه خوړو په الله باندې اغا سری مخصوص مخصوص علی دا چې انهم لمعکم یقینا منگتاو سره داغه محلوفن علی کن دی کنده ندی ا بذر کپی کی محلوفن علی منگتا اللہ اللہ دا اللہ قول دی چې منگتاو سره یو الله پاقوي الله نه لا قوی چې حبتت اعمالهم زايشو دینه کمنه دي دی نه پسبهو او ګدې د خاسرین داوان yana څنګه په دنیا کې دا داوانو کچره سوو په هرت کې نار مخلد دی که دي یا ایه الذین اې د ایمان خاوندانو من يرتد ارغه څوک چې وګرځي دا من کوم د تاسو نه اندی د خپل دین نه دا هدایت مبارک د اخبار بل غیب ولی چې کل حضرت مبارک او پات چونډې کسان مرتد شو کنه شو دې کې اخبار بل دی دا کومه یاتې اخبار بل دی نو دا مستقله معجزه ده کنه دا هدایت کن مستقله معجزه ده ځکه چې اخبار بل غیب پکې دی ورنه ګنې یات د صورت معجزه ده یا حضرتینام خدا سے دا سے آیات او موجزہ او حدیث اندا سے موجزہ سیعتی علی الناس زمانون دا سے زمانہ براشي چلا اقام الا الاسلامی الا اسمه ولا اقام القرانہ الا رسمه نو دا دا حدیث موجزہ کنا دا ولینذا نم تاسو په شرح ویڈیو مقدمه کې مې ویډیو کناجی نو پسو اللہ مرتک تاسو نه دیدین قلنا پسو فیات اللہ ولی ہے خبر معلوم به رور ته کار د دین کې نو کبړی شکر او باسه په او کته د دې دین نو وړې دي نو الله د دې دین د عبادت زمينه دا باغ له ورته ته مت محروم پاتش ما په پا جمعات کې و باړې و ناغه به چکم دي ناغه کټماټر رو دا مال کو دا مون یو څړې را لې ناغه نه کړن پسلو ير مونې شپ دا خلک ما پر ټوکې کړې بېچدا مورچې بلې ټماټر کوي او دا ټماټر په خپل کور ته وړي او مورچې بلې بچته ورکیو کلساکم کور ته وړي کنه یبه زنه وردا کار نو نبهټ ما وته یتي مکه ما غيو سه ليو نه ما باره و چې هغه به جمعات کې داخلا کړې دې هر ما سمو کسو دا وو کې راشي چې جمعات کې خاره دا دا خبر سي نهکه يکه په خړو کو نه دغه زماده په اړه د پردري کسان په لاره پیدا کړی دي نو په دې ډېری شوې د نهکان موغي ګرلندول په خاوندو دې پیژرسه صح کرلې د لنور او هغه دا الله سره خو چې ګر خل یو چې ګر لنډکلی مخته مګورې د مخنوي سرزي ورسته د مخنبه سر لاچې وروته مګورې مخته وي مګور یا ان وي د سر د مخنبه سر لاچې دا مثال چې پیدا کړی وو یا ايو فلذینامن اې د ایمان خامندان مې ير تټا پې کې هغه څوک چې مرته چې مين کوم د تاسو د خپل دین نا زوګر زيد نه پسو پي اتلا زرده. دغه چانه عبارت دغه پیغام مې په پیغام سره وایي کړه یحبهم دا به تسلو رسې وورا چې الله به مینه کوي د دې سره او یحبونه او دې به مینه کوي د خدای تعالی الله محبت مقدم دې کړی حافظ ابن کثیر وی کتاو کتی عدل خدای خپل محبت دا بنده په محبت مقدم کړی دې مې باځه کې وزه تاسو ته خبره وکړم دې کړي خبرې نکو تا شوم غورو په واشکي موم په کارشي په نسيت کې موم په کارشي په خبر د پاسو به وي په بربي وي ها Taliban ماته وی را مو شه د جمعي پر سبق ومه یل کده جمعي پر څه ما سبق و بهم نو تاره می تیار تقریر درته ځل ته ما خو خونن شری په لید نو حافظ ابن کثیر تچا خطر حافظ ابن حجر چې د د محبت بنده سره سره او د بنده د محبت خدای سره خدا خدا خدا حفصہ وتی کولوکړو د پد حل بالکې دی رې د الله د محبت بند سره دا معنا پرکړی چې معلومه شې چې د محبوب دی فپی فې چې تعلق خداي تک کئ او د منایې و د خدای نه به ځان چاپی نه بس او چې ته په توا تر کوم سوا به په مرتب کې کنا بدق معنا له حبهم چه خدای په مینته دې دې سره د خدای محبت مقدم دي کنه خدای مینني یا كن فخداوک کته مینت شاک سره کې زكريا چې رحمت الله عليه له لیکې دي نو علم او جمعه یوه د لارې شته یخر کېدل له وناد له وناده ما راغستېږي چې و متلا د شپې روزندو لې زره کوکن کوروالي یې زده او بس هغه چې کمنه هغه یو د سکړې نو هغه کړي نو هغه څه کړي ما انده باندې ولاړه او په هغه کې سوال کوي چې خدای دې ز په ټوپېل د محبت سوال کومه چې ستا مينه زمما سره کومه ده په ما ویښاله کدا خلک ویچلې ونه د وېدا صبر شریف وی چې دا د شماله لار ده چې ستا ما سره په پای آخر کې مې د اعتراف زې پیدا کوم او ته دا سم وایي چې خدای یا کنه ما باندې رحم وکې په ټوپېل د هغه محبت باندې چې د تا تاسو سره کوم دی ویدا شې وېما چې دا خدای پاک زما سره کومینه دی ته دغه پتو پهل سوال کومه وی ګورې وېدا یم سره مینه شته د sfera باسه لمه بیا خدای ته ولاله می ته کرې ما پکت کې پروت ما کي خبرم ده <تصفح> کله سره یو جاهدونا بصرا دي یوسف پچو دویم سی پت ازلتهن ازللتن دی بنرن دی دل لې جمع دریلنا نران دل بای. نرمدل أو عجزك هنك على المؤمنين فهي كي كنا ذلت متوازعين نرمدلك هنك يعني على المؤمنين يعني رحماء بينهم آية دالمان وإذا كنت لك القرآن يفسر بعضوا بعضا رحماء بينهم تكتا عزة أشداء على الكفان وصرا كذا عزة جمد عزيز دا. سخد البوي فكافران وبالي يجاهدون دریم شپتو بیگ جهان بکې فی سبیل الله ل اعلاء كلمه الله ته سبیلو چې فی په معنا د لامدا سبیل په معنا د کلمې دی او مزاف pkg حضرت ل اعلاء كلمه الله د پاره کولو پروتوکول د کلمې د خدای سلورم شپتو ولا یخافونا او نه به یریږي وایې کناذی باندې یریږي لو متلو ایم دملامت یا دملامت ګر نه په دین کې نه یریږي خو چې مطلب په دین ثابت ایبه پروامه زالك کفوا ذالک ذالک د پیګه کنا د اوصحاب چې اربعہ دی محبت تی او اسدی ذلت تی او عزت تی او مجاهددا فضل الله دا مخکنی صفاتو دا فضل, فضل دخدای دی یوتیه الله وروکی ته دی توفیق من یشاتا والله هو اعلم عدیم انما ولیکم مصرادا عبد ابن اب السلام ورو لیک دی حضرت او حدیث کراغ دی دی حضرت منګه خدای ایمان ورو وی یهود حجرونا یز دمن سره تعلق پری خو دو نخ رسول الله او دی دا خدای د نیک د خدای تعلق ندې رسول الله ندې خو عدد مؤمنان د تعلق دا ویناو چټ ندې ادایات نازر شن بیا عبد الله ابن السلام خبره کوي نازج <سلام> دا غن ورو سوي <سلام> الله <سلام> <سلام> بیشک دوست تاسو الله دی او رسول دی او لذينا امنو او کسان چې ایمان لري کم کم ایماندار د مومنانو شيبته الذين يقيمون الصلاه چې دوی پابندي ساتي د مانځو وایي دوی تور زکات او زکات ورکوي او خمر را کې اون او د تواضع کوي سره د تکبر کوي کرا کې اون متواضعون دي اباځ علماء د متوا دراته اون خپل ترجمه کوي دا دا و دی او تو ن زکات نه حال کړی دي وی ورکې زکات او حال دا دی چې په حالت تر کو کې وی یعنی موږ کيه او غداری 40 په منځ باندې ولاړو او د یو زسبینو زرو سلیپ اندازیا چولې دي او دغه د زکات په دې د کزکا شو دې چې دا زکات مار نه تا کسي چولې یو سائل چې کمدي ته پوسو کو بیا مالا خلاصا کوي تقو په منځ باندې ولاړي خو مالا سراکا وي زه وګم بچی هغه دغه چې په عمل باندې مستلو خدې په مانځکې وره درکې موږ به ترجمه وکړو طالبایانو ته ترجمه ته نو کیندونه پردې لکه د موږ یې ځانګړي چاونه پردې او الله په یومیتوالل او چا چې دوشتي وکړه د خدای سره راځي عمره مسليون د ازکر د رکودې ذکر د جزو د مراتب کول دي یومیتوالل الله پېګې کنه هغه چا چې د مستیو خدای سره او رسوله خو د پیغمبر د خدای سره اول الذين امنوا نفهم حزب الله نا کې نا تولې د خدای شو او ف ان حزب الله هم الغالبون تولې د خدای چې دی غالب دی نو دوی بمکه خيره غلب کوي نو یې شت آیاتونه نا دوارن عادل شو د عبد الله ابن سلام ویه رزينا بالله ربن وبالاسلام دينا وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ وابی المؤمنین اخوان اخوانا وابی القعبت قبلہ نا تولیوی تبیر نقاشو لیو اللہ رجل جلال کرمائی بزدہ دے پوبانی پوریبو گئی من خیر خان ما خویش لسلیم پوریوزہ خیر دے پوبانی پوریبو گئی بیا بابس یا ایوہا اللذین آمن اے ریمان خامدان بس داتا پی کرکا و خواست دیدہ کہ لوگو یا احمہ خبر دادا لا تتخذو لا, لا تتخذو دعا دوز الغالي دي يو تتخذو اول دي يو اتخذو سان دي لايه انه اتخذو اول دو مفول غواري دو من دو مفول غواري دي مفولين ونزد بيك التعين وقا مسلا دخا دعين بقية وقا او بالو شان نزول دخل بيجي كان تكالب بلالتش كو بلالتش مبارك كون ايو خال ویدي محمد رسول الله سيوا د دې تو کارغنه وي چې تبل څوک نه دي دي درې چې په دې تور کارغه باندې وي اذان کوي ا جبه په کلمانه ته پښه درکنه ديو لا شللو شللو لا شللو منسکي خدای دې په دې منځه نكي قامو لا قامو او پښه د لا قامو شليان دي شپادي نشي هردا خندا به قوم اذان کړم کوله هې او ځان بکیدګنه بلا شپزان ب ډیر لري او دی شه د درش پیکل نوم دی له شپکل وخت ای سم دی او هغه به چې کوم دی به ور دی یا ربی یا صحرا بواس دی ودا سړول او پوره دی هغه به چې پدی بیٹو خو کوي او یکدا مکرومو او بل پیغمبر ولې ندی جات کری بل پیغمبر پدین کې نو دا به يهودو کوي یهود ظالمات سره دی لیمارا که داراگنی خواه نو بستوائی خواه نو الاول بس معنی اوش تحقیقی لبجی ہو رہا یا ایوها الَّذین آمنوا لا تَتَّخِذُوا الَّذین اتَّخَذُوا دِينَكُم تا پی کر کوا لَا تَتَّخِذُوا دُوَا مَقُولَ غَرِينُ نو پایلش چې چه غو دے که کنا لَا تَتَّخِذُوا انتم دے او دا چه دے کنا الَّذین اتَّخَذُوا دے مَقُولِ اَوَّل دے. دا چا دا لا تتخزو اول او دا اتخزو دینکم دا دینکم دا اتخزو ثانی مفول اول دی او حضوان مفول ثانی دی او دا لعبان پی عطب دے او من الذین اوتو الكتاب من قبل کم دا بیان د موشول اول دی او وال کفارا او دا چې چکم دے کنا دا عطب تے پچا بان دے دا پان الذین اتت من الذین اوت الكتاب من قبلكم ومن الكفار او دا دغه چې لیکنه دا, دا اولیاء ام پولیسانی د اتخزو اول دی وشوې اه نو مسوستر جمعوري تاسو منئ چې هغه کسان اتخزو چې نیولی دی دینکم دین تاسو حذوان پمسخرو سره ولاعبن او پټوخ سره انا سوکتی دا موشول اول بیان دی ولمرسولهم وبحمدكنا من الذين جادنا اكن سنندهو طول الكتاب من قبلكم اول الكفار او تسمنيش ولا تتخذوا الكفار دا اتي يبرغبان دي فالالذين اتت يلك ولا تتخذوا الكفار يعني مشركين من منيشه سي منيشه اولياء يلكه دا الكفار قاموشوليا ولا اتتي او قاموشوليا لا تتخذوهم يقولوا لكم ان د نه مپل یووال <سؤال> شو کنه او او بیا ایمه پولیسانی الله او يريګه دختنه اين كنتم مؤمنين کبيګه كنا مؤمنان او صادق يې په ایمان د مخالف سره مینا ما کوي فإذا ناديتم اور کلشته صحابه کي له صلاه ته منځته پازان سره اتخذوها نه دي اونشي پهګه د صلاه نه شي خزو وا پټو کو سره ولعیبا پونسرو سره پټو کو سره ذالیکا نامذکور چدي بئنهم قوم الایاتلون دا یو قوم دي چې اکل پکې نشتا د بل په دین پروتو کې کوي په وېګی کنه نو د دین د پخوانه جدا دي کنه دي فرو د دین خود په جدا دي د بل په دین پروتو کې کوي ولیا اهل کتاب یعنی کتاب يهود او نصارو یا اهل العلم یم تنقي هل تمکمون تا صبت ما تقرحونا مننا تانسو بدنا کنیز دماننا الا ان آمنا بالله مگر دا چې مگر ایمان نوڑی دی پخده او ایمان پخده سبب دا کراہت دی ندی ندی تانسو مم پخده ایمان نوڑی دی او بل وما پا اغلقیتا انجل علینا چه قرآن دی وما انجل من قبلو چه قطب سماوی دی او ان ابسرکم لا وحالی دی تا نبی بابا ویش لا وحالی دی په ان اکثر مخالمداری اکثر تاسو نه پښې کون خارې دي ایمان نه ها دوی وی یا خو تاسو په دې ټول ایمان دي یا په دې ټول ایمان وي تاسو کې ایمان دي علم الدین شر من دین کوم تاسو د دې دینه بدترین دا باندې په کار شي او دا داکره ذکر و چې دوه کار دی چې په تفسیر کې په کار خدای د نام رو با, نا با باندې پېښې وید اپی پدی رول ستسو ایمان دی وی او وی لانا علم و دینا من دینکم دون بدترین دیخون بلنیجتا چا پا اردو دی ایمان دی ارداتو بلنید ایمان دی نو اللہ وی بدترین تاسو ین خدای جواب رکی چو بدترین اے چو دا بدیانی پدیزے کی دا بدیانی ذکر دی نو پیکی کنا چو دا بدیانی دلکرار اوان دیس دا منکل دی کتاسو کنی سو نا بدیانی شری دا برایه چې دا څونه برایه راغلی دی موږ دا من دی یو کته دا توکړی دی پتر ازو په پتو دی ولته توه چا حد انبیوکم ایت تاسو ته خبر نه در کوم بشرد پبتر سره بشرد من ذالک پبتر سره د زګ نه چې تاسو دې موږ نه بد کنه مسلوبتن عقوبتن د جهات جزا او د عقوبتن پنځه د خدای من هو من دا من هو من ارشوکتی راځه لعنه الله چې د خدای د خپل رحمت نه لرګړي او وغديب علي او الله پکه هرشي وي په دوه او جعل او ګردولي د دینه دی قیرادا به شادوګان دوانان او خنازیر او خنجيران بډاګان او, عبدت او, عبدت او عبادت واوت او او هغه چې عبادت کړی د شیطان جرچ دا اي تپوستو چدان دا جیران او شادوغان نور د موږ نه جوړ شوی دي کتا څونه تاسو کې جوړ شوی نه په خپل ووی چې په موږ کې جوړ شوی دي نو کومانه څه ټوکا پتاو کې لري په دې پرفيدي او انو اساس ګلایکم دا کسان چې دي شرون دا داسې ده کبر دا بابي مشاکل لري بدترین دی مکان ال جہد مکان دی چې جهنم دی دا په خیرت کې دا خیرت سره لگا وا عدل او گمرا دی شو گمرا دی عدل تفجيل لك رقجل لو دي پاسل کی معذل لو صح گمرازی ان سوای سبی دنیا کی او ایزا جاقوکم چې د منافقان یهود راشتا سودا قد وی امننا او حالم دار چې امننا وی وقد دخلوا بالكفر او دا بار پر تلبس دا وقد دخلوا پهی کی بالكفر بالکفر داخل شوی دي تاسو مجلس ته متلبس تکو کفرا اوهم قد خرجو ان مجلسکم به متلبسین بالکفر نشه درکدون کافیرو چروا وتلوم کافیرو نه تاسو مسلمانان شو والله ان ما کر نیټمون امرنا عالم ته په سبا نه چې کوم پټ کړی دي او ترى بیان د عوام يهود ته ورپسې دا ولمو يهود بیان براجي د قواسل يهود فترى کثیران اتبینہ دیرجا تدوینہ د دې یهودانو یشارون چې دوی واقعي کې په تلوار سره پیر اسمې په ګناه کې په دروغو کې اول اودوان او پټجاوس کې په ظلم کې او بل باکل مستخف او خراب د دې مال دا احرام نبی سماکام یاملون دې بد دې هغه چې دوی کم عمل کړی دي چې عمل کم دي دا دې بدترین عمل دی اوس د خواش وو ورخه دا د خواش علماء وره لولا ينحاكم الربانيون واللي نمنه کول دی لرد دې بدو کارونه حرامونه پېګه خدا پرستو درويشان او الاحبار او علماو ان قولهم دا بینات دینه چې اسم دي او اكل مرشدین ولي نمنه کول لبی شمکان یشنعون ډېر بده هغه چې دوی کوم شون کړی دا دی آیات نه معلومه شوه چې چ ترک ته نه د منکر ندا دی لکه خولي په منکر چهرا ته وګو او مې دی علماء ما منکر کړیو ک ترک د نه یا نن منکر یې کړو او نن د نه یا منکر داسې دی لکه پیل المنکر ايوب له خبره په سپدې ده کومه چې یو خزردا په یو کومه زارې شن عدا یو پیل دی او بل چې دی نو سدي یو شن عدا او بل پیل دی او بل عمل دی دګه سفرک دی یو سن ادا بل پیل دی بل عمل دی عمل سمانا دا سن سمانا دا او پیږي کنه او د عمل سمانا دا یاد بلوی سن اكيد پیږي کنه قسط کم دی ضروری دی پیږي په سن اكيد قسط او دوام وانه ضروری دی چې قسط پم پکی وی دوام پم پکی وی پیږي او وکي نجي او په عمل کې قص ضروري دي دوام پکې ندي ضروري او په پيل کې نه قص ضروري نه پکې دوام ضروري چې قلم د شروع ضروري و بس راواله او په دا پرانو یې کې ان شاء الله غبرته کمی سنعه کې دوام ضروري سنعه ستوي ضروری پکې قص ضروري دي هم دوام ضروري دي. او په عمل کې قص ضروري دي دوام ندي ضروري او په پيل کې نه قص ضروري دي نه